4. A piramisok Teotihuacán mellett. Mexikó napjainkban. Mexikóvárostól 30 mérföldre a Naptemplomának tövében, az Aszték Napisten, Újcli kőmásának közelében több száz férfi és nő dolgozott a tikasztó hőségben. Az izzadó munkások ásókkal, lapátokkal, csákányokkal bolygatták meg a földet. A rögöket óriási szitákká alakított fémhordókba haigálták, így viszont könnyen szét lehetett választani a földet a kavicsoktól, a fémdaraboktól, az agyagedények szilánkjaitól. A rostán minden fennmaradt, ami nagyobb volt egy mexikói pezónál. Archeológusok és végzős egyetemi hallgatók munkálkodtak a közelben, apró lapátjaikkal ásták ki a földből a különböző tárgyak darabjait, a 400 évvel korábban a konfisztádorok fegyvereiből kilőtt ólomdarabokat. Az ásatás főszervezője és vezetője Sebastian de Rosa professzor volt, aki a terület széléről irányította a kaotikusnak tűnő munkálatokat. Jó felépítésű, erős ember volt, világos barna arcán fel lehetett fedezni a kedvességet, amit szicíliai születésű édesanyjától, meg azt a patríciusi zordságot, amit velencei származású apjától örökölt. Az apja a második világháborúban Mussolini pilótája volt, majd kemény munkával sikeres üzletemberré vált. Határozott, makacsember volt, a professzor ebben is hasonlított rá. Az édesanyja kifejezetten szép nőnek számított, türelmes volt, és megértő, ezekből a tulajdonságokból is jutott Sebastiannak, aki így a diákjai és az ismerősei kedvencévé válhatott. A professzor lassan körbejárt. Nyugodt volt, kiegyensúlyozott és elégedett, ám amikor meglátta a mexikói köztársaság címerével ellátott, az ásatás felé közeledő limuzint, hirtelen elvörösödött. Látszott rajta, hogy elönti a méreg. Intett az egyik fejkendő segédjének, hogy folytassa a szemlét, majd elindult a jármű irányába. A poros, fekete limuzin az ásatáson dolgozók számára felállított tábor felé tartott. A tábor több tucat sátor, néhány hordozható műanyagbarak, ebédlő, egy konyha és egy fürdő alkotta. Ez utóbbit nem igazán lehetett komfortosnak nevezni. Valójában egy rétegelt lemezekből összecsavarozott karám volt, ami fölé egy kiukasztott hordót erősítettek. A tábor mögötti területen viharvert kocsik, mocskos lendróverek, ütött kopott zsippek álltak, és ott parkolt az a három sárga iskolabusz is, amivel a közeli városokban lakó munkásokat hordták ki az ásatásra. A munkások, az ácsok, a villanyszerelők, a kubikusok között voltak energikus tinédzserek, középkorú férfiak és sokat látott öregek is. Valamennyien spanyolul beszéltek, amerikai cigarettát szívtak, mocskos farmert viseltek és koradélutántól késő estig vedelték a kukorica sört. Sebastian elsietett a sátrak mellett. Intett néhány végzős egyetemistának, akik éppen rövid sörszünetet tartottak. Mindannyian fiatal, lelkes, tetterűs amerikaiak voltak. Divatos és márkás ruhákat, Banana Republic sortot, L.L. Bean bakancsot, G. Crow mellént és inget viseltek. Mivel ők voltak a régészeti asszisztensek, ők kapták a legrosszabb munkát az ásatáson, nekik kellett szétválogatniuk a leleteket. Tisztában voltak azzal, hogy milyen nehéz és unalmas a feladatuk. Egyikük egy tipikusan amerikai humorról tanúskodó feliratot erősített a sátrára. A kulimeló a sorsunk. Sebastian pontosan tudta, milyen nehéz a végzősök, a zöldfülű archeológusok élete, nagyon is élénken emlékezett arra, hogy neki milyen munkákat kellett elvégeznie annak idején. Ennek ellenére nem sajnálta a fiúkat és a lányokat, úgy vélte, hogy aki le akarja aratni a dicsőséget, a szaklapokban megjelenő cikkekért, aki szerepelni akar a különböző tévétársaságok műsoraiban, aki szakértőként akarja feltüntetni magát, az igenis szenvedjen egy kicsit, szerezzen tapasztalatokat arról, hogy miből is áll a régészek élete. A tábor egyik részét a szakemberek számára különítették el, itt kaptak helyet a zsenik, a technikusok, a valódi archeológusok, az antropológusok, vagyis azok, akik a begyűjtött adatokat elemezték, feldolgozták. Természetesen ők is Sebastian felügyelete alatt végezték a munkájukat. Sebastian egyre közelebb jutott a lassan guruló limuzinhoz. Az emberei, amikor megpillantották, felpattantak a helyükről, kérdéseket intéztek hozzá, meg akartak neki mutatni pár tárgyat vagy eredményt. A professzor udvariasan elnézést kér tőlük, tisztában volt azzal, hogy az első osztályú profik lelke bármilyen területen is dolgoznak, sérülékeny valami. El akarta kerülni, hogy valamelyik embere azt higgye, a főnök nem értékeli eléggé a munkáját. Az ilyesminek csak is sértődés lehet a vége. Amikor megpillantotta a limuzinból kiszálló kormánytisztviselőt, a csinos kosztümöt viselő nőt, Sebastiánból az a nem túl jelentős mennyiségű nyugalom is elillant, amit időközben sikerült összekaparnia. Amikor a hölgy lesimította kisé összegyűrt ruháját, és gondosan manikűrözött ujaival végigpörgette az iratcsomója csomója lapjait, a professzor érezte, nem sok hiányzik ahhoz, hogy tényleg elveszítse a fejét. Missis Arenas örülök, hogy látom. Kezdte, miután lenyelte a mérgét. Belesett a limuzinba, és egy kicsit megkönnyebbült. Mégsem hagyta el teljesen a szerencséje. Juan Ramírez miniszter, a nő főnöke ezúttal nem jött ki az ásatásra. Őszintének tűnő mosoly terültetett az arcára, és megpróbálta elhitetni magával, hogy a vele szemben álló nő valójában kedves, rendes, csinos teremtés. Volt néhány dolog, amit megtanult, erős akaratú apja árnyékában élve, ezek közé tartozott például az, hogy az emberi kapcsolatok kialakítása során célszerű mindig a pozitívumokra koncentrálni, mert így könnyebben érhető el siker. Missis Arenas esetében ez nem is volt túl nehéz, a nő tényleg csinos volt, a szeme intelligensen csillogott, és látszott rajta hihetetlenül ügyel a személyes higiéniájára. Láttam, megkapta a jelentésemet. Mondta Sebastián kedvesen, és az irat csomóra nézett, amit a nő úgy szorított, mintha egy gyilkos nyaka lenne. Tudott időt szakítani az elolvasására? Ez az egész ügy kellemetlen, doktor Deróza. Fölöttép kellemetlen és zavaró, mondta Olga Arenas, Mexikó kulturális miniszterének asszisztense. Amikor megkezdték a munkát, azt ígérte, három hónapon belül komoly eredményeket látunk. Nos, Eddig egyetlen eredmény sem sikerült elérniük. A jelentése is igazolja. A miniszter úr nagyon dühös lesz, amikor elolvassa. Már közel járunk? hazudta Sebastian könnyedén. Nagyon közel. A nő összeráncolta a homlokát. Másfél éve jár közel. Missis Arenas megigazította a kosztümjét, és hunyorogva felnézett a forró sütő napra. Sebastian érezte a nőből sugárzó indulatot, a dühöt, és úgy döntött, más mederbe tereli a negatív energiákat. Remélve, hogy ezúttal is beigazolódik a mozgásolli meg az indulatot bölcsesség, fürge léptekkel elindult az ásatási terület közepe felé. Missis Arenas követte, bár magas sarku cipőjében kisé ügyetlenül botladozott mögötte. Az archeológia nem exakt tudomány mondta Sebastian. Mrs. az kinyitotta a száját, hogy mondjon valamit, de a hangját elnyomta egy váratlanul felberregő dízelmotor dörgése, majd a munkások hangos üdvri valgása. Dr. Della Rosa elismerően intett az embereknek. Kettő okleveles villamosmérnök volt, a harmadik pedig az Egyesült Államok haditengerészetének nyugalmazott elektronikai szakértője, akiknek végre sikerült beindítaniuk a generátort. Ez a három férfi állította fel azt a szonáris műszert, amelyel elvileg fel lehetett deríteni a föld mélyén, az évszázadok során lerakódott rétegek alatt rejtőző épületeket, sírkamrákat, romokat. Eddig nem sok hasznát vették a műszernek, mivel elektromos árammal működött, az a nyomorult generátor pedig az Istennek sem akart beindulni. Most végre sikerült. A generátor által fejlesztett áram átjutott a szonárba. Az ex-tengerész elkattintott egy kapcsolót, a monitor életre kelt. A diadal azonban rövid életűnek bizonyult, a generátor szikrázni kezdett, majd sűrű, fekete füstöt böfögve felrobbant. Hosszú lángnyelvek nyúltak az ég felé. Szerencsére az egyik bámészkodónak eszébe jutott, hogy van a közelben egy poroltó, el is folytották a tüzet. Sebastian elkomorodva nézte végig a jelenetet. Missis Arenasnak sem volt valami jó kedve. Nem igazán látom, professzor, hogy itt tudományos munka folyik, jegyezte meg csípősen. Hát, ez a lehető legrosszabb kor történt, gondolta Sebastian. Érezte, hogy ezt a nőt nem lehet megtéveszteni, ezért elhatározta, beveti a legutolsó trükkét. Gyorsan megfordult és megpróbált elmenekülni a bürokratától. Sajnos nem sikerült a dolog, amikor ki akart kerülni egy citává alakított fémhordót, a nő utolérte. Önök megakadályozzák a terület turisztikai célokra történő hasznosítását, így óriási kárt okoznak a mexikói kormánynak, kiáltott fel a nő. A minisztériumtól 18 hónapra érvényes engedélyt kapott. Leárt az idő, professzor. Várjon egy percet. Az olga Arenas nevű ragadozó ezúttal nem eresztette el a prédát. Vagy felmutat valamilyen eredményt ennek a hétnek a végén, vagy kész, leúszhatja a rólót. Megfordult és elindult a kocsia felé. Sebastian de Rosa segélykérően nézett fel az égre. A nő beszállt a limuzinba. Sebastian káromkodva berúgott egy követ az egyik bokorba, aztán az egyik fának támaszkodott. Az elmúlt 18 hónapban fáradhatatlanul dolgozott a csapat, de tényleg nem találtak semmi érdekeset. Ha eddig nem sikerült a dolog, hogyan fog valamilyen jelentős eredményt elérni öt nap alatt? Hogyan fogja bebizonyítani a közép-amerikai kultúra és civilizáció eredetével kapcsolatos elméletét? Lehetetlen. Átkozta magát, hogy nem foglalkozott többet a politikával, és főképpen a politikusokkal. Nemrég megtudta, hogy egy rivális archeológus támadást indított ellene, ő beszélte tele a kulturális miniszter, a minden bizonyal korrupt Juan Ramírez fejét. Ez az ismeretlen ellen lábasásta alá a projektjét, az elméletét, a jó hírét. A tudományos világban nem volt ritka az ilyen elvetemültség, és Sebastian is sokszor látott már ilyen álnokságot. Az apjától azt is megtanulta, hogy általában az döfi az ember hátába a kést, aki a legszélesebben mosolyog. Arra azonban nem számított, hogy személyes és szakmai támadásokat indítanak ellene, amiatt, hogy megkérdőjelezte a modern archeológia néhány szilárdnak itt alaptételét. Nem fogadott el néhány tényt, mivel naivan azt feltételezte, hogy a tudósoknak kötelességük kideríteni az igazságot. Gyakorlatilag már akkor ellent mondott a szakma hagyományainak, amikor a doktori disszertációjában kifejtette, nem Keopsz Fáraó építette azt a bizonyos nagy piramist Egyiptomban. Amikor a bosszankodó egyiptológusok azt követelték tőle, hogy bizonyítsa be abszurd teóriáját, Sebastian megjelentetette egy másik tanulmányt, amelyben ismertette annak a szövegnek az új, általa készített fordítását, amely még az 1850-es években került elő ízis templomából. Ezt a szöveget Keops uralkodása idején vésték kőbe, és a szövegből Sebastian szerint egyértelműen kiderül, hogy a nagy piramis és a szfinx akkor már ott állt Gízában, sőt, Keopsz születése előtt hosszú idővel létezett mindkettő. Ez a második tanulmány csak olaj volt a már amúgy is lobogó tűzre. Az elmélet gyakorlatilag megingathatta az emberiség történelmével foglalkozó tudományok alapjait, Sebastiánnak azonban még ez is kevés volt. Kijelentette, hogy a nagy piramis és a szfinx jóval régebbi, mint maga az egyiptomi civilizáció, amely gyakorlatilag e két jelentős építmény árnyékában jött világra. Kifejtette, hogy mindkettő egy még régebbi és egyelőre ismeretlen kultúra hagyatéka. Mivel a média rosszul értelmezte az elméleteit, Sebastian komoly hitelvesztést szenvedett. A legszörnyűbb az volt, amikor az egyik bosztoni bulvárlap újságírója elferdítette a disszertáció szövegét, átfogalmazta az egészet, majd a következő címet adta a cikkének. Egy archeológus szerint a Sphinxet az Atlantisziak építették. Ezután néhány lap egyszerűen átvette ennek a firkásznak az anyagát, és tovább csavartak a dolgon. Bizonyos újságírók a Roswelli-esettel, mások az ufó jelenségekkel, megint mások nemes egyszerűséggel, az X-akták című sorozat aktuális epizódjaival keverték össze a disszertáció szövegét. Természetesen ez sem használt Sebastiannak. Ő sohasem ejtette ki a száján Atlantis nevét. A földön kívüliekkel sem foglalkozott, és megpróbálta elmagyarázni a nyilvánosságnak, hogy ami az újságokban megjelent, az a tényleges anyag torzított, rövidített változata. Ám ekkor már hiába védekezett, bármit is mondott, a tiltakozásával újabb bolaja töntött a tűzre. Az említett két tanulmány közzétételét követően az archeológusok társadalma vagy megvetette, vagy imádta dr. Sebastian de Rosa munkáját. Sajnos többen voltak azok, akik szenzációhajház kóklerként gondoltak rá. Sebastian általában nem sokat foglalkozott a kritikákkal, inkább a munkájára koncentrált, arra próbált igazolást találni, hogy annak a civilizációnak, amely a Nílus völgyében piramisokat épített, volt valamilyen kapcsolata azzal a másikkal, amely Közép- és Dél-Amerikában hozott létre hasonló monstrumokat. Két évvel ezelőtt a kutatásai során eljutott Mexikóba, ahol pompás lehetőséget kapott arra, hogy megvizsgálja az egyik páratlan és mindeddig titokzatos piramist. Az 1960-as években egy paraszt a naptemplom tövében dolgozgatott és véletlenül kiásott egy temetkezési kamrát, amelyben felbecsülhetetlen értékű, Közép-amerikai tárgyak hevertek. A paraszt később azt állította, hogy edényeket, aranyszobrokat látott, meg egy csomó olyan tárgyat, amit sehogy sem tudott beazonosítani. Sajnos a leletek többsége kikerült a fekete piacra, onnan pedig örökre eltűnt. A mexikói régészeknek csupán egyetlen tárgyat sikerült megszerezniük, amely elég érdekes volt ahhoz, hogy komolyabban megvizsgálják az esetet és a terepet. Ez a tárgy egy fémkorong volt, a méretét tekintve nagyjából akkora, mint egy amerikai ezüst dolláros érme. Olyan karaktereket fedeztek fel rajta, amelyek az egyiptomiak által használt hieroglifák legelső változatára emlékeztettek. A tudományos módszerekkel elvégzett kormeghatározást követően kiderült, hogy a tárgy körülbelül Krisztus születése előtt háromezer évvel készült, vagyis akkoriban, amikor az egyiptomiak kifejlesztették az első, piktografikus írásrendszerüket. Dr. de Rosa kérdése egyszerű volt. Hogyan jelenhetett meg ez a tárgy Közép-Amerikában, több ezer mérföldnyire az Atlanti-óceán túlsó partján fekvő Egyiptomtól? Hogyan készülhetett egy ilyen tárgy abban az időben, amikor a közép-amerikai esőerdőkben, legalábbis a tudomány jelenlegi állása szerint, még semmiféle emberi kultúra nem alakult ki. Az archeológiai elméletekkel nem lehetett megválaszolni ezeket a kérdéseket, senki sem talált tudományos indoklást, ezért mindenki elfogadta a legkézenfekvőbb magyarázatot. A tárgy, hamisítvány, amelyet szakértők készítettek körülbelül 30 évvel ezelőtt. Azt, hogy az érme miért feküdt három évtizeden át a Universidad de Mexico egyik páncélszekrényében, és miért éppen Sebastian de Rosa volt az, aki engedét kapott a vizsgálatára, senki sem tudta. Sebastian alaposan megvizsgálta a tárgyat, és arra a következtetésre jutott, hogy valódi, és ha az akkor nem más, mint az egyiptomi és közép-amerikai kultúrák kapcsolatára utaló nyomok, leletek legrégebbike.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 Ez ebben az esetben azt jelentette, hogy találnia kell Közép-Amerikában egy olyan sírkamrát, amely minden tekintetben egyezik a 40 évvel korábban előkerült el, azután ebben a kamrában találnia kell egy érmét, ami pontosan olyan, mint a hamisnak bélyegzett lelet. Amikor Sebastiánnak tudomására jutott, hogy az első sírkamra közelében a mexikói kormány nagyobb építkezést kíván végezni, Kérvényt írt az ország elnökéhez, és ebben azt kérte, engedélyezzék és támogassák a terület archeológiai feltárását. Az engedélyt megkapta, munkához is látott, de másfél évi kutatás után sem tudott eredményeket felmutatni. A kormány elveszítette a türelmét, neki pedig lejárt az ideje. – Professzor! Professzor! – Sebastian felnézett. Örült annak, hogy valami eltereli a gondolatait a komoly problémákról. Márkó az egyik helybéli munkás közeledett felé egy papírlapot lobogtatott a feje fölött. Márkó kezelte az egyik fémdetektort, ezzel a műszerrel vizsgálgatta a terepet. A fémkereső által érzékelt adatok egy kompjúterbe kerültek, ezt a gépet Thomas, egy fiatal archeológus, Sebastián egyik tanítványa kezelte. Thomasnak a digitális képek készítésének egyik szakértője segített, közös erővel próbálták megfejteni a monitoraikon megjelenő kusza elmosódott foltok jelentését. Itt vagyok, kiáltott oda Sebastian Markónak. Markó lélekszakadva átvágott az ásatási területen, és széles vigyorral az archeológus kezébe nyomta a lapot. Megtaláltuk, jelentette ki, Miközben Sebastian rápillantott a lapra. Hol? A csapat több mély, hosszú árkotásot ki a naptemplom körül. A legnagyobb közel hat láb mély volt, márko ennek az irányába mutatott, Mire Sebastian futásnak erett. Mire megérkezett, az emberek már kimásztak az árokból, A szélén állva bámészkodtak, Egyetlen ember, Thomas maradt odalent. Ő doktor de Rossát várta. Sebastian gondolkodás nélkül leugrott mellé, majd ismét egy pillantást vetett a Markótól kapott papírlapra. A komputeres nyomaton világosan látszott, hogy a kerek és vélhetőleg fémből készült tárgy a föld alatt pontosan a lába előtt helyezkedik el. Sebastian letérdelt és belemélyeztette az ujjait a fekete földbe. Markó leugrott és letérdelt mellé. Körülöttük az emberek abba hagyták a munkát, az ásatás területén hamar híre ment, hogy valami fontosat találtak az árokban. – Itt van! – Markó megpaskolta a földet a tenyerével. – Thomas szerint fémből készült. Szebasztián felnézett Tomaszra. A kompjúteres szakértő keresztbetett karral, az árok oldalához támaszkodva állt, a laptopja az egyik faládán feküdt. – Mi a véleményed? – Thomas elgondolkodott. Túl kicsi ahhoz, hogy az a bizonyos kamra legyen. Sebastian legyintett. Hát persze, hogy nem a kamrát találtuk meg, mondta. Ez nem lehet más, mint valami temetési áldozat. A teóti huakánok sok száz apró tárgyat, kis ástak el a kripták körül. Obszidián pengéket, tükröket, kagylókat, szerintem a kamra pontosan alattunk van. Miközben Sebastian végig simította a kerek tárgyat, takaró földréteget, Thomas elővett egy ecsetet, meg egy kis fémrudat. Tessék, adta át Sebastiannak a szerszámokat. Legyen tiéd a megtiszteltetés. Az áruk szélén összegyűlő emberek spanyolul, angolul, franciául fecsegtek. A tömegen szinte észrevétlenül tört át egy magas, bajuszos öltönyös férfi, az első sorba állt, Onnan nézte dr. de Rószát. Sebastian óvatosan félrekotorta a földet, szelíd mozdulattal beleszúrta a fémrudat. Először semmit sem érzett. Kirántotta a rudat, majd ismét próbát tett. Csak a negyedik kísérlet hozott sikert. A vékony fémrud hegye valami kemény tárgyhoz ütközött. A leletet alig hüvelyknyi vastag földrétek takarta. Doktor de Rosa kirántotta a rudat, félretette. Talált valamit, suttogta valaki a tömegben. Sebastian az ecette óvatosan félresöpörte a földet. Rövid idő múlva már látta a kerektárgy körvonalait. Kicsi volt, nagyjából akkora, mint egy pénzérme. Mi lehet az? kérdezte Márkó. Dr. de Rósa nem válaszolt. A földbe mélyeztette az ujjait, és megérintette a tárgyat. Visszafolytott lélegzettel emelte ki a levegőre. Professzor! suttogta Thomas. A földdarabok lehullottak, a tárgy láthatóvá vált. Sebastian mély lélegzetet vett, fogalma sem volt, mit tart a kezében. Úgy hajolt a lelet fölé, hogy az zárok szélén állók nem láthatták. Amikor felpillantott, doktor de Róża kíváncsi, feszült arcokat látott maga körül. Felegyenesedett, és még mindig nem mutatta meg, mi a tenyerében. Várt néhány másodpercet, majd egyetlen szó nélkül feltartotta a tárgyat. Az emberek egy kékesen, fehéresen csillogó korongot láttak, amelynek rozsdás felületét jelegdíszítették. Néhányan felnyögtek, páran alig kaptak levegőt az izgalomtól. Sebastian olyan magasra emelte a leletet, hogy mindenki tisztán láthassa a 18 hónapja tartó kemény, Izomszaggató munka egyetlen eredményét, a kólás kupakot. Azt hiszem, az 1950-es években gyártottak ilyen kupakokat, jegyezte meg valaki. Sebastián felpillantott, csak akkor ismerte fel az árok szélén álló férfit. Érdekes lelet, folytatta Juan Ramírez. Miniszter úr, én... Tehát ön azt állítja, hogy a hajdan itt élő indiánok halott királyuknak utoljára egy pepsit hoztak ajándékba? kérdezte a miniszter gúnyosan. Adjon még egy hónapot! Sebastián még mindig a markában szorongatta a kupakot. Ramirez összeráncolta a homlokát, majd megrázta a fejét. Nem tehetem, Sebastián! Már hat hónappal ezelőtt eredményeket kellett volna látnunk. Egy másik csapatot állítunk rá erre a munkára. Miután a nap lenyugodott, az agy zsibbasztó forróság enyhült valamelyest, már csak harminc fok körüli meleg volt, Sebastian de Rosa a sátrában pakolgatott, amikor Thomas megérkezett. Mennyire rossz a helyzet! A fél csapatot elvesztettük felelte Thomas komoran. Bobby is elmegy? Igen, meg Joe és Caroline, Nick, Jerry, meg az emberei. Sebastian szinte összeroskadt a hírek hallatán. Leült a pricsére, összegörnyedt. Thomas, a kripta itt van, tudom! – szorította a kezét. – Meg fogjuk találni, és bebizonyítjuk, hogy az itteni kultúra igenis kapcsolatban van az egyiptomival. – Igen, persze! – felelte a fiatalabbik férfi, miközben kisöpörte az arcából szőke hajtincseit. – Én is biztosra veszem a dolgot, de emberek nélkül Ásatási engedély nélkül semmit sem tehetünk. Sebastián egy hosszú percig Thomasra mereztette a szemét, azután hirtelen felállt. Határozott mozdulatokkal belehajított néhány tárgyat a hátizsákjába. Két napig tartsd össze a csapatmaradékát. Elmegyek Mexikó városba, és beszélek a nagyokosokkal. Folytatni fogjuk az ásatást. Ebben talán a segítségére lehetek, professzor. A sátor bejárata felől hallatszó hang mély volt. Az ismeretlen férfi brit akcentussal ejtette ki a szavakat. Sebastian és Thomas egyszerre fordult feléje. A vendég magas volt, fekete bőrű. Tökéletes szabású, elegáns öltönyt viselt, de ez sem takarta el, hogy a melkasán és a karjain félelmetes izmok domborultak. Magassága és nyilvánvalóan hatalmas fizikai ereje ellenére egy pár duc kecsességével mozgott. – Ismerjük egymást? – Kérdezte Sebastian. – Maxwell Stafford vagyok – felelte a fekete férfi. Előrébb lépett, és Sebastian kezébe nyomott egy csontfehér borítékot, amelyen a Weilland iparvállalat címere díszelgett. Sebastian kinyitotta a borítékot, és a benne lapuló darabra merett. Egy csekk volt, amit Charles Weilland állított ki, Dr. Sebastian de Róza számára. Az első számjegyet zavarba ejtően sok nulla követte. Sebastian kérdőn nézett fel a látogatóra. Viszonzásképpen azért a rövid időért, mondta Maxwell Stefford, amit Mr. Willendre fog áldozni.